Kapittel 14 Dere er sønner av Jehova deres Gud. Dere skal ikke rispe dere opp eller rake dere skallet i pannen for en som er død. For du er ett hellig folk for Jehova din Gud. Og Jehova har utvalt dig til å bli hans folk, en spesiell eiendom, bland alle de folk som er på jordens overflate. Du skal ikke spise noe som helst som er en vedderstyggelighet. Dette er den slags styr som dere kan spise okse, sau og geit, hjort og gasell og råbok, og viljeit og antilope, og vilsau og gemse, og hvert dyr som har delt hov, og som har en full kløft som deler hoven i to, og som tygger drøv blant dyrene. Det kan dere spise. Bare disse skal dere ikke spise blant dem som tygger drøv, eller som har kløftet, delt hov, kamelen og haren og klippegrevlingen, for de tygger drøv, men har ikke delt hov, de er urene for dere. Heller ikke svine, for de har delt hov, men tygger ikke drøv, det er urent for dere. Ikke noe av deres kjøtt skal dere spise, og deres døde kropper skal dere ikke røre ved. Dette kan dere spise av alt det som er i vannene. Alt som har finner og skjell kan dere spise, men alt som ikke har finner og skjell skal dere ikke spise, det er urent for dere.» En hver ren ful kan dere spise, men dette er de som dere ikke skal spise av, ørnen og fiskeørnen og kuttegribben, og den røde glenten og svartglenten og glenten etter den slag, og hver ravn etter den slag, og strutsen og ugglen og måken og falken etter den slag, den lille ugglen og hornuglen og svanen og pelikanen og gribben og skarven og storken og hegeren etter den slag, og herfuglen og flaggemusen. en enhver av de vingete, vrimlende skapninger er uren for dere. De skal ikke spises. En hver ren, flygende skapning kan dere spise. Dere skal ikke spise noe selvdødt dyr. Til den fastboende utlendingen som er innenfor dine porter kan du gi det, og han skal spise det. Eller det kan selges til en fremmed, for du er et hellig folk for Jehova din Gud. Du skal ikke koke et kje i melken fra moren. Du skal ubetinget gi en tiende del av hele avkastningen av din utsed, det som vokser fram på marken år for år. Og framfor Jehova din Gud, på det stede som han utvelger for å la sitt navn bo der, skal du spise tiende delen av ditt korn, din nye vin og din olje, og de førsteføtte av ditt storfe og av ditt småfe, for at du kan lære å frykte Jehova din Gud for alltid. Dersom nå reisen skulle være for lang for deg, så du ikke er i stand til å ta det med, ettersom det stedet som Jehova din Gud utvelger for å sette sitt navn der, er for langt borte for deg, for Jehova din Gud kommer til å velsigne deg. Da skal du omsette de penger, og du skal pakke inn pengene og ta dem i din hånd og reise til det stedet som Jehova din Gud utvelger. Og du skal gi pengene for hva som helst din sjel måtte ønske seg av kveg og sauer og geiter og vin og rusdrykk og hva som helst som din sjel måtte be deg om. Og du skal spise der framfor i hova din Gud og glede deg, du og din husstand. Og levitten som er innenfor dine porter, ham skal du ikke svikte, for han har ingen andel eller arv sammen med deg. Ved slutten av en periode på tre år skal du føre ut hele tiendedelen av din grøde i det året og du skal legge den innenfor dine porter. Og Leviten skal komme, for han har ingen andel eller arv sammen med dig og den fastboende utlendingen og den farløse gutten og enken som er innenfor dine porter. Og de skal spise og bli mette, for at Jehova din Gud kan velsigne dig i en enhver gjerning som du kommer til å gjøre med din hånd.